Autoz joango gara? Kiko, igande hontan kontzako estropadak ikustera joango gara? Ba, ah, ederki, ideia oso na. Aurrak ere gurekin etorriko dira, ezta? Eta horrela arratsaldean hondartzara joan gaitaske. Mm, noski. Baina ez gara oso goiz joango, ezta? Amarra galdera abiatzea, ongi iruditzen zaizu. Ez, autobusa 9terditan aterako da. Ez gara autoz joango? Autoz, ez pentsatu ere? Jo, baina nola joango gara autobusez ez, aurrekin, poltsekin... Buf, eta autoz joaten bagara, non aparkatuko dugu? Bueno, parkinean utzi dezakegu? Bai, baina parkinak estropada da egunean, erabat beteta egoten dira. Ta gainera parkinak oso garestiak dira. Bueno, ba, topatuko dugu, lekuren bat. Buf, ez ez ez ez. Nik ez dut ordubetez ibili bilinai. Azkenean autoa ondartzatik iru kilometrora guzteko. Gero, umeekin ondartzara joan beharko dugu. Eta autobusak berriz ondartzan bertan utziko gaitu. Bueno, bai, agian arrazoi duzu. Baina autobusez joaten bagara, alik eta pisu gutxien eraman behar dugu, bale? Bai, bai, hori bai, lasai. Justu, justu behar duguna eraman godu. Dugu. Ez takit, ba. Okay.